ספר מלכים א', פרק א'. והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בגדים, ולא ייחם לו. ויאמרו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 והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גחון. ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. ועליתם אחריו ובא וישב על כסאי והוא ימלוך תחתי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 מדוע כל הקריה הומה? עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו, בוא, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר, ויעם יונתן, ויאמר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה.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 ויחזק בקרנות המזבח. ויגד לשלמה לאמור, הנה אדונייהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמור, יישבע לי כיום המלך שלמה, אם ימיט את עבדו בחרב. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם רעה תימצא בו, ומת. וישלח המלך שלמה, ויורידוהו מעל המזבח, ויבוא וישתחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך.